Kutya kalandok. Eddig elmondott kalandjaim is azt tanúsítják, hogy minden veszedelemből éppőrrel megmenekültem. Nem tagadom gyakran a szerencsés, véletlen, sietett segítségemre. Igaz, ami igaz. Rátermettség és lélek jelenlét nélkül nem úsztam volna megszárazom. A jó vadász, tengerész és katona mindig a maga javára fordítja a szerencsés véletlent. A rossz generális, admirális és vadász viszont e tulajdonságok hiányában egyszerűen a véletre ne bízza magát és vakon hisz jó szerencséjében. máig vallom, tökéletesíts ügyességedet, gyakorolt, mesterfogásaidat, gyarapítsd ismereteidet, gondozd ápolt szerszámaidat, fegyvereidet és ti a siker és eme tulajdonságokkal messze földön híressítettem nevemet. Hírnevemet kitűnő lovaim, kutyáim, puskáim, és a velük való bánásmódom módom csak öregbítették. Vadászkörökben mindig sokáig fognak erről beszélni. Nem szeretnék dicsekvőnek tűnni szemetekbe, ezért most nem térek ki részletesen lovaimra, kutyáimra és fegyvergyűjteményemre. Az ostoba dicsekvésnél semmi sem utálatosabb, kivált, ha férfi ember teszi. Épp oly felesleges az ilyesmi, akár a szekér ötödik kereke. De volt két nagyszerű kutyám, s mindkettő olyannyira jól szolgált engem, hogy sohasem fogom őket elfelejteni. Épp ezért most, évek múltán is szívesen beszélek róluk. Az egyik kitűnő kopó volt, fáradhatatlanul, figyelmes, körültekintő. Mindenki irigyelt érte, aki csak egyszer is látta vadászni. Nem csak nappal, éjjel is vadászhattam vele. Ha besötétedett, egyszerűen lámpást takasztottam a farkára. Ennek fények nappali világosságot árasztott, s így mindegy volt számomra, nappal vagy éjszaka vadászom-e. Egyszer, nem sokkal lesküvő után, feleségemnek is szottyant, hogy kipróbálja vadász szerencséjét. Tudta a drága, hogy örömet szerez vele nekem. Lóra pattantam, és kutyámmal előre vágtattam, hogy felhajtsak valami vadat. Kutyám nem sokára egy nagy csapatfogó előtt szövekelt le. Száznál is többen lehettek. Türelmetlenül vártam feleségemet, aki hadnagyom és lovászom kíséretében indult utánam az erdőbe. Várok, várakozom, de hírük hamuk sincs. Elfogott a nyugtalanság, csak nem eshet valami bajuk. Megfordulok és visszavágtatok. Agodalmamban egyre jobban és jobban sarkantyúzom a lovamat. Valahol félúton egy kutyakeserves vinyogása üti meg a fülemet, mintha egész közel szűkölt volna, ám teremtett lelket sem láttam sehol. Leszálltam a lóról, fülemet gyakorlott nyomozó módjára a földhöz tapasztottam, és ekkor meghallom, hogy a siránkozás a föld alól jön. Sőt, félreérthetetlenül kivettem a feleségem, a hadnagyom és a lovászom hangját is. Tanács néztem körül, és akkor egy gödröt pillantottam meg a közeli szénbánya aknája felett. Azonnal rájöttem, hogy szegény feleségem kíséretével együtt az aknába zuhant. Lóhalálába a legközelebbi faluba vágtattam, hogy segítségül hívjam a bányászokat. Erősen reméltem, hogy idejébe érkezünk, hiszen mindnyájuk hangját hallottam. Mégis örökké valóságnak tűnt minden perc. Hosszú, kemény munka kezdődött. A mentés sikerrel járt, és nagy sokára kihúztuk a szerencsétleneket a 90 ölnyi mélységből. Elsőnek a lovászt és lovát, majd a hadnagyot mentettük kilovastul. Szegény feleségem utolsónak maradt paripájával és a török kutyájával együtt. Ez a derék állat figyelmeztetett vinyogásával a bajra. Mindmáig áldom a sorsot könnyen végzetessé válható baleset szerencsés kimeneteléért. Sem ember, sem állat nem sérült meg komolyabban, mindössze néhány horzsolást szenvedtek. Annál nagyobb megrázkódtatást jelentettek számokra a sötét mélységben eltöltött borzalmas órák? Vadászatra természetesen már senki sem gondolt. És most, míg engem hallgattatok, barátaim, bizonyára elfeledkeztetek derékkopomról. Így engem se hérhetszemre hányása miért, akkor a kiállott izgalmak következtében tökéletesen megfeledkeztem kutyámról. Másnap hajnalban szolgálati útra indultam, csak két hét múlva tértem vissza. Alig néhány órát töltöttem oda amikor rádöbbentem, hogy a kutyám nem szalad elém, pedig máskor mindig kitörő örömmel fogad, és hűséges nem nyomomba szegődik. Arra a kérdésemre, hogy hol a kutyám, házam népe megrémült. Távol létem alatt senki se látta. Mindjárt azt hitték, most is magammal vittem, mint szoktam volt máskor. Kerestük, hívtuk, hiába. A fügy szóra sem jött elő. Nyoma veszett. Végül is az jutott az eszembe, hát ha ott maradt srázsának a fogócsapat mellett. Reményel, vegyes félelemmel lóra és odavágtattam, ahol tizennégy nappal azelőtt a kutyámat hagytam. És íme, legnagyobb örömömre, kedves kutyám ott állt a foglyok mellett, ugyanazon a helyen, ahol hagytam. – Fürge! – kiáltottam rá. A kutya megmozdult, a fogjuk felrebbentek, és én egyetlen puska lövéssel 25 darabot lőttem le de a szerencsétlen állat annyira legyengült az éhezéstől és fáradtságtól, hogy alig tudott hozzám kúszni. Fel kellett vennem a nyerekbe, máskülönben soha se került volna haza. Örömmel vállaltam ezt a kis kényelmetlenséget, hiszen annyira szerettem a kutyámat. Néhány napos pihenés és gondos ápolás után fürgém ismét a régi lett. Talán még ügyesebb és fürgém. Két-három héttel később hű kutyám segítségével jöttem rá egy olyan rejténynyitjára, amelyet nélküle soha sem tudtam volna megfejteni. Igen, fölge kiváló képességei nélkül ez soha sem sikerült volna nekem. Gondoljátok el, kedves barátaim! Két álló napon át hajszoltam egy nyulat. Kutyám újra és újra felém hajtotta, mégsem került soha lőtávolságba. Világéletembe soha se hittem boszorkánságba, varázslatba, bár sok csodálatos históriá esett meg vele. De Józan ítélő képességem ezekre mindig megtalálta a magyarázatot. Ennél az esetnél viszont megállt az eszem. Hát hallott már valaki olyat, hogy egy nyúl két napon keresztül orránál fogva vezessen egy vadást? <hörge>, Hörge végül csak győzött, túljárt a nyúl eszén, és sikerült lőtávolba hajtania. Első lövésem leterítette. Hát és most ámuljatok, mert a világ legritkább nyulát kaptam puska végre. Mint minden közönséges tapsifülesnek, ennek is négy lába volt a hasa alatt, viszont hátán négy tartaléklábban rendelkezett. Ha tehát futás közben elfáradt, egyszerűen a hátára fordult, akár a jó úszók és pihent pótlábaival még gyorsabban szaladt. Sem előtte, sem utána nem találkoztam hozzá hasonló nyolc lábú nyullal, de ezt sem ejtettem volna el soha ritka ügyes és fáradhatatlanul kitartó kopom nélkül. Szinte azt mondhatnám, hogy fürgéhez hasonló, kitűnő vadászkutya, nincs több a világon. Mégsem mondom, mert volt egy agaram, és egy hajszállal se volt rosszabb az én nagyszerű fürgémnél. Bizony, barátaim, má is se tudom két kutyám közül melyik volt a jobbik. De hozzájuk fogható harmadikat szavamra sehol sem találnátok, még ha az egész világot bejárnátok is érte. Diánám, az agaram villámgyors volt. Ő, ha csak egyszer is láttátok volna, megértenétek, hogy mennyire szerettem, és miért vittem oly gyakran éppen őt vadászataimra. Szegény annyit szágúdott, rohant, nyargat, hogy hosszú lába vénységére, kurtára kopott, és így már csak borzvadászatokon vehettem hasznát. De Diánám még ekkor is kitűnően dolgozott. Borzfogásban a legjobb kotorékebeket is sorra lefőzte. Nos, régebben, amikor az én Diana még hosszúlábú lábú agár volt, egy kövér nyulat vett üldözőbe. Alig győztem lóháton követni az erdőbe, mert bár szaporulat előtt állt, nyílsebesen kergette a nyulat. Egyszer csak egy kutyafalka csaholását hallom. Különös, erőtlen csaholás volt, inkább vinnyogásnak hatott, de el se tudtam képzelni, mi történt. Amikor aztán közelebb léptem, olyan meglepő látvány fogadott, hogy nem akartam hinni a szememnek. Az anyanyúl futás közben megfialt, és erre az én diánám is azon mód világra hozta A kisnyulak anyjuk után futottak, a kiskutyák pedig a kisnyulak után ramadtak. Hát <gül> meg is fogták őket. Így történt, hogy a vadászat végére hat kutyám és hat nyulam lett, holott csupán egy kutyával indultam el otthonról. Ezek után remélem, tisekételkedtek abba, hogy az én diánámnak nem volt párja a földön.